Iruen eta bergoita bilagun leku aldatu nahi ditu horietarik gehienak asturiaserat. Sektorearen krisia aipatzen da, Txinako konkurentzia, Espainiak estatuan argindarrak duen prezio garestiegia Egora horren, aipatzeko John Aitzol Kajarabile lab sindikatuko azirazu. Egunan... Egunan bai, terrik asko, Empresa aukesteko, berbada, ze lan mota egiten zen orai arte zumahagako lantegian? eraikuntzarako ikuntzarako altzairoa da gehi ematez? Bai, bai, hori da, eh. guk gehien bat eh, azerokorru korrugatua ditentzai jolak egiten gedeun, eta bai gehien bat ba, eraikitekak eta ba, bai, obra publiko zako egiten genuen lana, ez eh. mm -hmm. Momentuntan altzairut egiko labea itzalia da, xaflaze tresna ere gelditu zenuten esperantza guti gelditzen da bizirauteko? Hombre, guk esperatzak mantenduna ditugu, ez e, egia da, behin gelditzen dilanean instalazio hondi hauek oso zaila dala berriro ere martxan jartzea, baina buk horrein digan espirantza guztia dazkabu. Gaina mantenimenduko jendea horrein digan jarraitzen du, enpresada eh? mantentzen, da makinaria guztia horrein eh, ondo, ondo martxan bintzat jartzeko modu mantentzen. Zuzendaritzarekin hmm, daritzarekin eh, zehtan zirezte bilera asko egin dituzue, horrein zehtan dira negoziazioak? Bueno, ba, bileraak azkenean ez dira hainbest egin, eh? nahiz eta lehen goliabeteko ama bostean esan eh, itxin batzikuela, Bilerak lau Bilgiera globalitu eta asteosta aste hontan beste bi euki berdezkiago. Ta bueno, ba, enpresa berea mantentzen da, eh, jaik, eh esaten dute eh erabaki hartuta daukatela ja, eta ez dago aldatzerik. Mm. Baina bueno, guk eh modu guztietak guztiak erabiliko ditugu, hori ba, eh, atzera botatzeko, ez? Eta esperantza, bueno, olaingozaintzat jendea gurekin dago, langileak gurekin daude eta instituzioak baitare ere gure gurekin daude gaur e, eusko parlamento lagoaz eusko jarralditzara han bereiaekin hitz egitera e, junta txiki bat eindue gurekin hitz egiteko eta ikusiko dugu azkenean presio guzti hau e, noraino eramaten gaitu. Er, Erakundetatik tatik e, ser proposatzen utzenorai ikusten dute bueno erakunde erakumentatik eduki ditugu gure ikamikak baitare, ere hasieran e, esan bo, botoa zituzten deklarazioak benetan txarrak izan zian guretzat Baina, bueno, gero gurekin bildu, eta azkenean, ba, bai, e, e, akordatu genduen, ez, e, danok behintzat, e, ideia bakar batekin jote aurrera, eta ideia da, hori ba, lan, lan postuen mantenimendua, enpresaren biabilidadea defendautoki guztietan, eta beraiek esaten duen, behenetazkorazoa ba, behen bazkagu egiten ditugun produktuarekin, ba, biltatu behar dugula, diversifikazio batez produktu aldaketa edo bintzat e, ireki ez posibilitate hori eta horretarako beraiek e, bigun bordo bat edo, edo bintzat laguntzak e, egiteko prest egongo ziraga ez mm. eta hori nahi diogu joku hortan sartu nahi dugu enpresa aber joku hortan sartu nahi du nazkenen eta eta ba hori e, laguntzak publikoa eta gure formakuntza eta, eta produktu aldaketa hori Azkenean, aurrera eramaten balen bat dugu, dugu planta biablea dela eta, eta aurrera eramateko modukoa dela. Mm, zenta, orain arte, eh, Arcelor Mittalek dio eztera eh, bidera garria, enpresa hori, eta gehen bat, Asiako altzairua hor baita, Merkeago dena, argindara garesti dela Espainiako estatuan. Eh, zuek, eh, ez duzu esin hortan edo ez duzu horra ikusten? Ez, ez, ez. Habe, txinatarrak beti egundia, eh? eta beti izan dira kompetentzia. Egia da, gaur egun, akaso, e, esportazioak, beraien esportazioak igo gindirala. Baina, bueno, guk hori dugu, araz hori kojuntura zenen eta Eusko, e, Europatik behintzat, e, antidunpin neurri horiek hartzen balin badira, txinako problema hori, hori alde batela, utziko genuke, ez eta hori labete batzutan e, e, soluzionatzea ongo, e, ongo ditzake. Eta geho argindarraren kontu hori, bueno, beraiek hori esaten dute guk eustateko... Datuak eskuan hartuta e, Alemaniako e, kostea asko handiagoa da. Egia e, da Frantziakoa pikinbat zikiagoa da, baina bueno, orokorrean Europa ban begiratuta 4 e, o herrialde e, egongo litzake Espainiaren azpitik. Beste guztik gure gainetik daude, ez? Ordan guk bai ulatzten hori gezurra da baitare. Mm, eh, sestaoko ACB enpresa orain dola zenbaitira dira beter geldit zu zuten eh, eh, eh, momentu zuzederan ekoyuntura hrengatika sendozun mesala baina alzairugintza kristianan momentu honetan ere bai bai hori argi dago eh argi dago ekonomia eh hori ba, bera jundan momentu horratik gukemen hemen beintzat eh, 2008an 20, 20, eh, burbuja inmobiliaria ditzen geniogun hori pultsatu intzan ez pultsatu intzan eta eta egia da ordun ordunhotik aur onea, Ba, eraikuntza asko jertziala, eta guri baori direkto direkto guri afekta ohi den digo, mainegia da beste arlo batzutan baita ere altzairugintza arazotan dagoela, baina argi daukago baitare gaur egun altzairua tokiko guztian daola, Altzairua beharrezkoa da bai gaur eta bai e, etorkinean. ez? Orduan, e, momentu txarrak dirala, bai. E, hau aldatzeko bibildade dago ba dela? Bai, baita ulertzen dugu hemendik aurte batzutara edo hilabete bat ez dakin, baina urte bat zutara bai, aldatuko dala ez. E, zer behar da, ba, estatuak eta dirua sartzea e, obra publikotan ez. E, Lehen nahi patuzi noen, jonaitzol kajarabile, kajarabile bakatu, diversifikazioa behar bada behar litzatekela, e, ikusten dituzue aukera zehatz batzu, e, beste aktivitate batzu e, indartzeko edo sortzeko e, aukera, ikusten duzu hori? bai, bai, noski ikusten ditugula, eh? Gu ba bazkagula guk gaur egun egiten ditugun kalidatetan baita ere ba, batzuk e, balorainia añadido itzen dioguna, ez? E, Balor haundiko haundikoak, ez? Eta horiek, horiek bultzatu behar ditugu aurrera badira minerien materialak egiten dituzkiau eta baita ere, bat egin bat automoziorako, ez? Automoziorako oso altzairu berezia behar da eta guk kalitate hori ateratzeko e, aukera badukagu Gero beharko genuke, Laminazioko, e, Xaplanetako e, e, departamento hori ba adaptatu e, beraiek behar duten produktu, ateratzeko guk, ateratzen dugu barilla, e, boro bila esan dezagun ez, luzea, eta atera beharko genuke, ba, ba planoa ez. E, baina, uretzen dugu, baiet, inbersioak eginda, merkatuak noski daula, e? gauza da hori, e, merkatu hori bilatu eta diversifikatu gure produktua, ba, ba merkatu horietan sartzeko. Arcelor Quentariek e, ze iritsi dute hortaz. Bueno, beraiek e, bere plan enpresaria enpresa estrategiko bat eramaten dute aurrera eta guk jaki daukagu hasieraratik e, erosizutunetik e, Arcelor etzeukatela e, Euskal Herriko plantak bere buruan, ez? Beraiek ari dira e, makro enpresa dana konglomeruak emontatzen, ba Asturiasen egin nahi dutena betzela, bai dara edira oin begiratzen italian e, e, erosio nahi dute, zan hamar milioi tona urteko egiten duen planta herraldo, ibadesei mila lan gile egin, eta nik uste, dut, o, uste dugu behintzat e, bere, bere plana hori izan dela, beraiek konpetentzia nola, nola hausten duten, ba, erosi egiten dute, eta behar dituzten plantak e, martxan mantentzen dituzte, eta behar ez dituztenak ba, urtetan alduten guztia aterata gero, ba, ba ditu, ez, sakarrontzira, ez, ta hori egin dute gurekin. Mm. bi langire dira leku alza zurekin direnak, izan direnaka, eta 251 euskalieran koka ditzazkete, baina beste guztiak Asturiasetara igurrina dituzte, Asturiasera. Langileak pres dira Asturiasera joaiteko edo ez dutelako esmurik eta e, asko, ber, ulertzeko da, ez. Bakoitzak beretsian badaki dauka na, ez. Bakoitzak berala soak dazka. Ta askok esan diute beraientzako e, plan hau kalera botatzea da, ez. Hmm. Zati beraiek ez dalkate, ez dalkate asturiak kaputeko posibilitatetik. Behin bai lanagatik, bai hipoteka daukatelako bai semeala bak ezkaen urte urtegatik. Organ guk e, supusatzen dugu azkenean neurria gaurre eramaten mali badute. Jende asko, ez dala, junko, internezezio bat eskatuko dute edo paktatu beharko da o auskalo. baina hemen geratuko da. Eta jun behar degun edo juteko otan gauden beste guztiak? Ba, ez gara guztola, junko, ez dara. E? Guk e, argi daukagu, lat bezala behintzat, e, akordio honbidez eta voluntario balin bada, e, beti, lantegia lan, lan, lan zerbait behintzat, ma, martxan mantentzen bada, ez zuain esan duten zortzi pertsanoiek, Borrelako zerbaitan sartzea aukiko egonukla posible, ez, baina oain enpresak eh planteatzen duen bezala guretzako ezingezkoa da. Zatik azkenean lanpostuak e, galdu egiten dira, hemen, hemen ez balin bada Asturia zen eta ez gaude presto horretarako. Mm. Orain arte aipatzen dute chatarren atalasho soil, atalasho ikustea e, zumarragana sortzi langilerekin hori anekdotikoak gelditzen da, ez? Bai, ta gainea e, Anedutikoa, eta pixka tarraru, azati beraiek e, argumentatzen duen arrazoietako bada, e, txatarrak honeak hartzeko eta, eta distributeko e, gasto logistikoak, oso ondiak dirala. Eta hori usten dute martxan, gu egia sane, ez dugu, lertzen, ez beraiek esaten dute gautzat, eta gero beste bat esaten duen. Eta azkenean, hori, ba, zortzi pertsona dira, ez? Guku dugu, hori, e, ba, laminazioak beintzat martxan mantentzea, eta ez dakigu, e, e, igual, e, labea, Berentzako oso garesti balin baden erditikentzea hoe izango san ideia horrena, inbertitza baino, baina beintzat, e, argi daukaguna da ezin ez dugula horrela enpresa hau 100 urte ja dasken enpresa horrela hiltzen dutia, ez. Kapotikan tipo batetorri eta 7 8 urteetan, ba, hori txikitu enpresa eta eta bota ez enpresa bakarrik, enpresako langileak, familiak eta azkenean komarka guztia, ez, Satizunbarra txikia da. Eta eta gure enpresa istekotan, ba, itzera bihantzen dituztea zende guztiak gizakate bat, justuki egin duzuet joan den astean, edo egin dute zuen ingurukuek zuen egoera salatzeko azpimagatuz, errandu bezala eskualde guzia honka izanen dela komertzio txipia ere bai eta ez hiruen iruen familia bakarri baina eskualde guzia hor kaltetua izanen da azkarki Bai, bai. Eta hori argi utzi nahi dago, eh? Ez? Ezatik guk kasanean guri posibilitate bat ematen zaigu, ez? Baina esan nahi dut barrekolokazioak edo indinuzioak edo auskalo. Et, baina hori da, ez? ez dugu gure guregatik bakarrikan burruka hau egiten, ez? Eh, dugu gure lanean ibili diren urte askotan ibili diren lagunak, kontratako lagunak kanpon geratzen dira horiek ez daka ez, zarrez, ez? E, kambioiak ibiltzen diran gure lagun guztiak baitare, hem, hem, ja, egun pertsona baitare kanpuan geratzen direla, ez? Eta esan duguna, ez dugu bakarrikan gure enpresagatik gure familien gatik, edo gure lanpostu gatik, e, burruka egiten, azkenean herrialde guztiagatik egiten dugu gorroka. Zatik, gulartzen dugu, guk istekotan, guri istekotan, e, jende asko mendikan ospein marko du, eta negozio pila itxingo dira, taberna pila itxingo dira, eta azkenean hau, ba hori, danotzako da, ba... Dramabat, ez azkenean drama bat da. Mm. E, Lehenago ikan duzu, ala uh, ere erakundeak uh, zuekin uh, zirela. Baina, aste buruntan nizan da manifestaldi bat uh, Eusko Jaurlaritzaren estrategia eskasa salatzeko industria mailan, euskabatzemakibat eh, maiteko, emirabederatziun, eta largoitik egun arte industriaren pizua kasik erdiz uh, jautzida Araba Bizkaia gipuzkoan. Borondate politiko eskasa badela iduritzen zel Ba, hombre, argi dago ez, <laughs> behintzatzen bakiak hori esaten du ez, guk hemen beti e, arrotasun horrekin hitzein dugu ez, tejido enpresarial basko eta ulertzen dugu, bai, arroen egoteko ego, ego, ego garraza iba bazkagula, baina azken hogei urte hauetan e, numerak hori esaten dute ez, e, kanpotikan etorri dirala, hemengo enpresak erostea, gainea, erosi dituzten bakoitzean hitzean, emengo E, jendea, zanet, Eusko Jarralitzako edo instituzioko jendea e, alaitu egiten zen, ez Kapotikan hor enpresa handiak etorri eta gure enpresa txikiak e, beraien barruan sartzeko hori ba, ba zirudin gauza hona zala eta horrela sartzen ziguten guri Baina kontunatu behazkenean, ba, Kapotikan hartzen dira e, dezisioak edo oso ere sartzen dirala, eta guzumarraga kasu honetan, edo zestago edo herri txikiak irala, ez dakite seguraski nu nuda gungur herria, nolako jendea dan, eta ez zai ezer kostatzen ez, azkenean istea ez. Orduan alde hortatik noski salatzen dugula, ez da hola, e, industria politika e, herreal bat ez, e, saltzen balin badira gure enpresak kondizue batutan saldu behar dira ez, e, jendearekin eta herrialdeekin aldeekin bat hartu berdala ez, erosten ditunak behintzat kompromizuri hartu behar dula, ez, eta hori faltan botatzen dugu. Eta e, hori eskatzen du galdatzea ez, e, benetako e, politika industrial e, bat martxan jartzea pentsatzen langiletan, ez enpresariotan. Mm -hmm. Jonaitzol, e, kajarra bile, goiterazten dugu lab sindikatuko zirela, e, atera bide albezaine egokia aurkitzea, e, opa dizuegu, eta mileskak gurekin izanik goizuntan, e. bestaldi batakte? Eskarrik asko, nahi ez zunean deitu berriro,